Eta bantzo irigarai begietan egun, hauzi solas. Bizi mogimendukoek laster jakinen dute, holakorik jasan beharko duten ez bestalde, ezkerra bertzaleko bi militante Madrilen epaituak joan den astelenetik, hauetalik bost iparaldekoak dira, eta lagundu izaitia eta batasun alderdi politikoa den dirua xuritzea leporatua zaiote. Iexa edo zida erita xularen atxemaiteko testak farmazietan erosgai dira oraia. Baina Bayonako farmazia batzu ez dira orientxaltzeko prest senditzen, aukera ona dela uste dute ahatik edo elkartekoek hauetarik bat dugu. Eta Euskal Cinema berriz ere orgoletan zinerama xailaren karietarat, Kimoaren laburometraiak eta xeraltunaren amama obrak ikus diteizke bihar miarritzeko lorraial el zinegelan, elburua zehaztuko dauku Jean Hospital xalaunen zuzenariak. Aroa Katyalina. Me Mementoko laugradoko temperatura barnekalde un tan lamroa eta eguskiagoizun tamain chaldian lano frango eta euri aulak hidrogoita a mar kilometro renean ere ufatuko du ego aldeko aiseak gaur Bizi imogimenduko militantek ondoko egunetan jakinen dute hauziteratuak izanen diren ala ez lau militante deituak ziren atzo bayonako poliziategirat, badakizue bayonako HSBC bankoetxean iru alki hartu zituzten azarroan eta hori loturik galnezketatu nahi zituen poliziak baina bizikuek ez dute deus erran. Bizi eta gisortako beste elkarte batzuek eunta larogoita amasei alki hartu zituzten bankoetxeetan eta kopogoita bat klimaren aldeko goi biltzakaren kaliko alternativeben egskan erabili zituzten orai eramezala prokuradoreak erabaki beharko du lau militanteak auzitan emaiten dituen ala ez bizi imimomennduak berak ere posadura bat igskatzen du. Astezken untan nanteko ausitegiak deliberatu beharko du, Notre Dame de Landeko airaportuaren egiteko ere muan diren laborari edo bizitzaleak, kanporatu edo ez, amos bat dira, kasu hortan, airaportu berri baten kontrakuek mobilizapenak egiten dituzte, joan den larun batian manifestaldia ondibat izan zen, gerostik era inbateik inza, poliziatigian atxikiak ziren militantiak liberatu dituzte. Eta Euskal Herriko Komiteak jendiea biltzera deizendu astezken untan, txaldeko seiek eter ditan, baionako erriko etxaren aintzinean. Ezkerra bertxaleko goita bik ide deklaratzena deituak dira joan den asteleenetik, Madrileko hauzitigi nazionalerat horien artian, ipar oskal erriko, bost militante, legez kanpozean bat asuna alderdiaren kapitala suritzea, zakusaturik, ipar aldeko bost presunek, ez dute hauzitigira eta orkesteko manurik eskulatu beraz ez dira joan intzageta. Bimilatazazpian, Gipuzkoako segura herrian burutu polizia operazioaren ondotik heldu dira deklarapen hauek. Jadanika aipatu bezala, abenduaren iruan hogeita mabost militanteren kontrako hauzia asizen Madrilen, horietan aizpea brisketa eta hoz machten. Bainan, polizia operazio hori bizatitan banatu du epaileak, eta hauzi ekonomiko baten gatik deitu ditu orain deklaratzera Jose Delamata epaileak ezkerra bertzaleko beste hogeita bikide. Tal Alde terrorista laguntzea, garaian legezkampozen batasuna alderdiaren kapitala asuritzea leporatzen die. Txosten hortan, EHK alderdiaren bankuetako konduetan izaniko mugimenduak aztertu ditu poliziak, eta ondorioztatu du EHK, ANUB eta batasunak elgarrekin jarduntzutela arlo ekonomikoan eta kutsa bakarra ezarri zutela beren jarduerak finantzatzeko. Garaian, atxilotu militanteen konduak blokatu zituen epaileak, eta ala segitzen dute gaur egun ere. Erran bezala, hogeita bi militante horietarik bost, ez dira uzitegirat joan, Sabi Larralde, Sigor Goiaskoetxea, Juliano Kabatera, Patricia Martinon eta Jean-Claude Agere ezbaitute agindurik eskuratu. Deklaratu duten militante guziek haien kontrako akusazioak ukatu dituzte. Eta bestalde largoi bat presuna atzoa txaldian Piagres Laczabal koleguerren haintzenian bildurik, eri haundiren Lorentza Gimón presuaren txustengoz, unen amairu urteko alaba han baita ikasle, e pailek biak aztertuko dute bele libratze egaldea dei hauzian. Iparoskalegian, euneko zerokakot zazpien plegu gehiago izan da, udako ira, iru ilabeteetan, ustailetik irailerat, ursafek xifriak plazaratzen ditu, komertzioan izan den emendatzea ondiena, euneko zorsidekin, eta diotenaz, euneko zerokakot zorsidekin, diotenaz, Ikea, xaltegiaren plantaziarren ondorio zuzena da, eta ustalaritza eta turismari lotu enplegu frango izan da, xasoin biziki ona izan baita alde hortarik, eraikuntzane, ob tippi batzen ditu baita ere industrian. Hego Euska Herrikoa iraportuen zat jasku urtea ona izan da. Gateizondoko forondakoak orai hartktiinokan okanduen urteriko bena eguneko seierdik gehiago izan da e, Bilboloun orotel kasik lau milunhun .000 piraiari hau dago Eusska Herriko handiena, Eta Onda Rabia eta Iruña Noainan ere bidaiaren kopurua emendatu da euneko lau eta zazpiterdiz hori uh, ibeaz um, jaskoari konparatuz da bainan ez uste bilan oroko hainona izan denik zeren azken amagurte hauetan hiru aeroportu horiek hainitz bidaiari galdu baitituzte Eta GIB edo VIH zida virusaren detektatzeko testa Edo nort, eskula dezake, ogoita bost eurotan, edo zen farmazitan eta hori, joan irailetik farmazia batzuek aldiz ez dute salmenta xalmenta honartu margla forestie. Norberak egiten ahalkudu, iesaren detekzio azterketa. Alta publiko zehatz batiz zendua da komerzializazio hau, Gaur egun hogeita no hamak mila pertsona jakin gabe giropositiboak dira autotestak hauen detektatzeko eta tratatzeko aukera emango luke, Farmazia batzuek orainik begitsa geaz ikusten badute autotesta hau, Gbenzuel karteentzat, jekuko pertsonak laguntzeko aukera dela, diote Sofilio Barbanchon e del karteko arduratuna da. On a 150000 personnes seront positives et voilà dont 30000 qui l'ignore. Uro tara 121000 eta 30000 jakin gabe direnak, beraz bai anista eta guretzat garantitzua dena da albesan detectatze zabala egitean, atradite bakajada epidemia galerasteko. Demons sont uh, celles qui contaminent le plus les autres parce qu'elles sont elles-mêmes pas au si on... ditugu eta tratatzen baditugu, ez dituzte giliagu besteak kontaminatzen eta hola lortuko ginuke birusa suntzi oshoki per riuscire a a enherier l'epidemia. Dumilata mabosteko abanoren prep iseneko prevencios kotratamendua lege statuzuen. Eta gaurgion geib do VIH dunen helenak ez daki, virusa duenik alta tratatu balimada iechadunak presuna xano baten bizi esperantza ukan lesake. Gure Sagardo begia, basu altsatuz eta saarnoa jastatuz, harit zaramburu zerflariak du irikiko, hastezken untan denboraldia gipuzkoako astigarragana. Aurtengo saarnoa horrekatua eta edan egresa izanen dela, diote jastatu dutenek. Jasco Utarekin ha hiu milion saharnopinta inguru ekoiztu dira Eusskalegian, baan ez dena lekuko sarekin ari dira beti saharrondo landatzen autaratzeko bean oraai artedo orainozonbait urte beharko dira sormarka bat ere nahi lukete egin hemendik goite hain tzende jonen da saharnogietara, txot egitera saharno ardurahargi arduradun batzuekin mintzatuko dira sozioai goiti goiz begi saioan. Zinerama xailaren edizio berria antolatzen du, miritzeko Le Royale zinegelak aste batez, presio merkeago batean, hainbat filma eskainiko dituzte, komertzialak ez direnak. Horietan, amaman edo kimuak xailako hainbat labur metraia, realizatzeile batzu ere horrizaren direlarik. Zinerama ekimenaren elburua zerden, esplikatzen nauku, Jean Hospital Le Royale zinegelako zuzendariak. Plutoko du metr anavan uh, voilà, de, de grofin, dont tout le monde a autant du parler, etc. Filma uh, ezagunenak, uh, aitzinean ezarri uh, uh, ordez, denek de, entzunak baitituzte, si son, hain ezagunak ez direnak erakutsi nahi ditugu, base, amamaren a, kasuan a, a, bezala, e, asierraltuna ez ezpaitu jendea initzek ezagutzen no, euskal herritik kanpo. Hamama, en dehors du pehi baske, person nekonea el existanz de asierraltuna. Garrantzitsua da, egitza gauza sumeago behi emaitea ere, hainbeste de... publizitaterik ez dutenei, eh, gauza biziki interesgarriak egiten baitira. Ez hori ule de, de publizitea, pasko a ha desxos tres interesantz dudon, koa. Ostegonian gunean biak programazio berezia eran bezala, Kimuak saileko laburometraiekin atxaldeko seiontan, eta amama filmarekin ondotik gaueko behaziontan, aser galtunare realizatza ere hor zanen da, aste guziko programa Le Royale Cinemaren Cine web gunean, aurkituko duzue, eta aser galtunaren amama, Gau gratxian berian, e, ikus ditaike, hauzo egian, uruñan, uruñako itxasmen din gau gratxian behaziontan, amama filma, asekaltuna egilea, horrele izanen, delarika. Eta loiolako hegiak liburuaren ondotik, ekarri armak, etaren jardun armatuaren bukaeraren kronika, izen burua duen liburua argiteratulu, imanol murua uriak, atxetari eta irazleak, goizberriko gomita ginoen atzo, liburuan 2008an eta erakundeak suetena otzi zuenetik, 2008an, borok armatuaren arte, gertatu dena, aipatzen du, aito ikekriamak izenburuarekin etaren jardun armatuaren bukaeraen kronika liburuan erantzona izan dituen galderak jasotzen dira. Horretarako Imanol muruak bi .000 zazpiko eta erakundeak zueten abertan berautzi zuenetik bi.000 hamaikako urriaren hogeian jardura armatuaren behinbetiko amaiera jakinerazi zuen arte zer gertatu zen argitzen saiatu da. Imanol murua. E, eta kontakizun, bueno, kontakizun orokorra egiten saiatzena, iz e, kontestu politikoaren egora beraz ba, bueno, pixka bate alde guztitatik begiratuta, baina fokoa e, pixka bate kontakizunaren muina, da, ezkerra abertzale barruan e, izan zuten e, barne eztaba da izan zituzten e, barne desadoztasunak eta bueno, horre... Burruka horretan, estabai da prozesu horretan, evoluzio horretan, nola iritsi ziren e, ba, borroka armatua utzi beharraren e, ondoriora edo erabakira ez. Berreunda iruroi eta mabio horri alde dauzkalanak, sei ataletan banatuta, egiak azaldu du badirela ezagutu gabeak diren dokumentu batzuk. Etak, José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuari bidalizion gutun bat, batasunaren zuzendaritzak, Euskal Preso Politikoen kolektiboari elera zitako eskutitz bat, edota etaren estabaidetako ondorien dokumentuak jasotzen dira. Ikusten danean, Eskera eh, Bertzalearen erabakiaren ondorioz, etak ere erabaki hori hartu dula, gauzatu bitartean, hor badira eh, Espainiako gobernuaren eta etaren arteko Harremanak e, zeharkakoak nazioarteko bitartekariek e, e, bideratutakoak. eta harreman zeharkako egen ondorioz e, konpromiso batzuetara ere iritsi ziren, e, ez konpromiso sinatuak e, bake prozesu klasiko batean e, bezala, baina on bueno, sinatu gabeko baina idatzitako konpromiso batzuk e, nazioarteko bitartekariek bi aldeei erakutsi eta bialdeen adostasuna jasotako konpromisoak. Datorren urteko da berri aldera, ekarri armak Espainoleko bertxoa terako da Angelerrok itzulita. Eta eman almuruaren etezia, elbude noxtean errezuma batuko argitaletxe batek ingleserat ere itzuliko du. Wasazen e, haintzina goiz begi saiuaarekin orain zuekin Krioph e, eta bat Nazioarteko begietan hamarlagunhil dira Istanbulen atentado Suizidio battian. Horietarik, bederatzi atzeritagak dira, sortzia Aleman eta Perutak bat, beste amabos bat kolpatuen hartian atxeman ditazke. Alemaniako, Norvegiako eta Perutko turistak dira, zapartatzia sultaname eta hauzoan gertatu da, meskita edo moski rudinetik urbil, Turkiako lehen ministroaren arabera, atentatuaren ustezko egilea, estatu islamikoarekin Sirian borrokatzen zuen Saudi-Arabiako erritarra izan da, Erdogan, Turkiako presidenteak du eskualdeko talde terrorista guzien jomuga bilakatu dela Turkia, eta uartarazidu denen kontra eginen dutela, beh maneraz horiek ere. Atzokoaren ondotik turismoak beherakadapairatuko duke, zapartatzee unekin, bimila eta hamasei garrin urtea bururatu zaiela dierazidu Zultan Ameteko turismo elkarteko presidenteak. Eta bestaldetik HDP kurdistanen buru aldeko alderdiak, salatu du refusiatuaren krisiaren bidez kurduen kontrako krimenak estaltzen ari dela Turkia. Turkiako gobernoa errikurduaren kontra egiten ari den sarraskia estaltzearen ardura Europako batasunari leporatu dio HDP-ek, horren debekatzeko eta izosturik den bake prozesuaren bultzatzeko, implikatzeko eskatu dio, Europako parlamentuan egina egin ditut deklarazioak hdp ordezkariak, besteak beste jakinarazidu, heuntai erotenuita bilagun hildituztela iparkurdistanen, Turkiako presidente den Erdogani, eta lehen ministroari leporatu die ardura le Jomgan Estatu batuetan bollikostan aujen esklabotza sustatzeagatik kakaoa lan egitet behartuak ziren aurrek bildurik ere multinazzionaliak lehen gaia segitu zuela salatu dute, merkasuan dira Aer Daniel Smithland eta Kargile enpresak Estatu Batuetako aitegi gorenak baztertu du hiru konpainien kontra aurkeztu salaketaren baliogabetzea. Beraz bolikostan augen esklabotza sustaziagatik multinazzionaleen kontrabiatu ausia abian da oraindik, bimila halauean hasi ziren salatzen Afrikako egialde jotan esklabotza pairatu duten lagunetarik batzu.